Nies in Afrikaans Goeiemorgen en hartelijk welkom by S.I.K. Nies Radio My naam is Corrie met die Nies om 8 Ek kom het oor die eenkomst met drie municipaliteit overrede en Mampumalanga bereik oor die rekenings Plan om die elektrisiteit van vier van ander municipaliteit in die provinsie af te snij is ook opgescoord Eskomst sê hy het beginsel oor bereik met drie municipaliteite oor achterstellige geld. Dit is die municipalige biede Shef Albert Lutuli, Mkondo en Taba Jeho. Die afsnif van kracht na die municipaliteite Govanbeki, Lekwa, Emakazeni en Nokomazi is ook opgeskoord en samensprekings dier voort. Pendelaars in Kaapstad kan vir langs langs lang na dat 3 trein treinwaans die nawek by die Kaapstad aan die brand gesteek is. Volgens Metro Rail se woordvoeder in die weeskaap, Rihanna Scott, word 5 peronne geraak. Metro Rail in die weeskaap het vroere beloning van 100.000 rand aangebied vir inlichting wat kan lei toe die inhechtenisneming van die vandale. Die skade beloop miljoene rande. Die streekbestuur van Metro Rail, Richard Walker, sê die doelbewuste vernediging van treine veroorzaak dat Metro Rail nie voldoende dienste aan passagiers kan lever neem. Die Frius Verweideringsmaatskapie picket app die vakbond Samwo en die Johannesburgse metro gaan van deze week 3 daal opzij sit om werkers eise te bespreek. Die metro het gister aangekondig dat die lange onbesklarmde staking verby is, maar die werkers eise, eise nog nie opgelos is nie. Die Johannesburgse burgermeester lid vir omgeving en infrastructuur Masidesu so Mkwe sy hulle sal die kweesies raak in bespreek. Sy sy bewerings tegen die bestuurende directeur van Piet Up, Amanda Neer, sal dier onafhankelike maatskapie onderzoek word die onafhankelike verkiesingscommissie sê daar is een toename in die aantal jongmense wat geregistreer het om te stem in die plaas die, die regeringsverkiesing op 3 augustus. Die OVK beraam dat meer as 3 miljoen kiesers die nawek registratiepunde landwijd besoek het. Dit was die laaste nawek van kiesers Die OVK sê echter 16 miljoen fysis adresse is nog nie gewerifiëer nie. Die OVK sê jong jangvoorzitter Thierry Selane het hulle tevredenheid uitgespreek met die toename en registraasie van kiesers. Die EFF parlementslid Mayubuseni Ndlozi sê die partij is gereed om metrogebiede soos Tswane, Nelson Mandela Bay en Ekotwene oor te neem. Ndlozi het gister by Sands de Temperature besoek afgelee en inwoners aangemoedig om te registreer om te stem. Hy het afrikaners moet hulle gereed maak vir die verreising in die plaaslijke regeringsverkiezing op 3 augustus. En kloosheid verwijs na die 23 sterdenking van Chris Hanise dood en gesê die recht om te stem as een belangrike nalatingskap wat nie vergeet mag woord neem. Die minister van Samenwerkende regering, van Royen, het bericht te ontkien dat hy tijdens een bezoek aan Dubai verlede jaar met lede van die Gupta-familie vergader het. Sy woordvoer Sakani Baloi sê die minister was op 'n pervaard besoek aan die stad. Dit volg na bewerings dat Van Rooyen en ander senior regeringsambtenare na Dubai gereis het wanneer lede van die Gupta-familie daar was. Een DA parlementslid Kevin male het vroeger gesê hy sal vraag van Van Rooyen rug oor die besoek aan Dubai. Daar word beweer dat die Guptas die aanstellings van Van Rooyen as minister van Finansies en die aanstelling van die minister van Minerale Holbronne Mosse Benzietzwaan hee Die Guptas is blijkbaar sakke pak die land uit en los daarmee hulle goeie vriende die zoem as alleen achter. Hulle optrede wat oor lang paatijd strak het die president menige keer in die verleendheid en ongens gebring en kan nog die hoofdrede woord waarom sy kantoor moet er omruim as president. Die Koptase eie vliegtuig het gloe in die nachtelike ere opgestuig, waarskynlik op vlucht na die Arabische Emirate om by die ander broer te gaan aansluit om hulle verlees te gaan betreur. Die vermoede bestaan dat die aan, aanhoudende weerstand van saakondernemers en bankiers die finale klokke laat leid vir die mense wat korruptie geneid saak doen het een waarnemer later gesê. Die mense van die land het hulle weerstand getoond door voordierend in briewe kolome hulle afkeer bekend te maak en hulle kinders het die argwaan van mede ervaar wat sikereke bijdrag gelever het om die land permanent te verlaat. Die lange reeks verdachte korruptie gevallen het het onmoendlik gemaakt om langer in die land te bly en tientalle saak ondernemers onderneming sal wat kindek vanuit die Arabiese Emirate bestuur word. Die bewering is gemaakt dat Jacob Zuma getak was om 6 miljard rand van die Goeptase Gat met hom saam te neem toe hy onlangs besoek gebring het aan die Arabiese Emirate. Voor ons verder gaan, eers een stikkie handelsnes.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 gaan die nes, die vraag rondom wie zo, Zoma gaan opvolg word alomeer gevraan. Niko Zanat Lamini Zuma die vroer voorloper aangezien sy van Zulu afkomst is en is sy moeilijk kan toesien dat daar een ex-man nie vervolg kan word vir enige van dan is eerst op die lijst. Haar uitrede as voorzitter van die Afrika het die geruchte versterk dat sy voorgestoot gaan word om Jacob Zoma'se plek in te neem. Intussen word die naam van Palaikum Bete ook in die maandje gegooi. As partijvoorzitter en speaker van die parlement draas sy steen onder infotruikers in die partij. Alhoewel A&C lede wat ook anti-Zoma is meen enig veranderings is beter as die hardige president maar of dit ooit enige positiewe voordeel gaan bring word betwyfel en verblanke volksgenote sal na, daar na verwachting geen verbetering wees nie. Politieke ontleders wijs daarop dat die Zuma naam desda soveel negativiteit onder kiesers het dat die opvoegder waarschijnlijk nie Zuma sal wees nie. Die Saudi Arabische geleide koalitie wat regeringsmacht in Jemen steen sê hulle sal skietstilstand oor die inkomste oorweeg en eerbiedig wat in, vandag in werking tree. Die Iranese gesteende houd die rebelle wat vroer probeer het om die regering ontver te werp het ook aangedaai dat hulle die VN gesteende oor die inkomst sal steun meer as 6000 mense is reeds dood en meer as 2 miljoen ontwortel in het tussen die twee groepe die afgelopen jaar samensprekings om die geweld te beëindig word later van deze maand in inkowuit gevoer Een blinde man van Texas het vir eeskerring ge aangevra en beweer sy vrou die vat, vat het die feit dat sy uh, african-american is 32 jaar vroom weggesteek John Paul Davis 59 beskuldig sy vrou Latoya Johnson 56 daarvan dat sy advantage van sy blindheid gevat het diervoor te geer dat sy wit is hy beweer sy vrou weet hy sal nooit met haar getrou het as hy moes geweet het sy swart neem sy my goeie natuur meer as 30 jaar lang misbruik diervoer te gee om iemand anders te wees. Ek het eerst drie weke gelede uitgevind sy swaard na wat vriend my vertel het, die duwits aan die verslaggever gesê. Johnson sy opa beurt, sy het nooit die vat dat sy swaard is weggesteek nie, en oor die jarige doog, haar man is bewus van haar velkleer. Ek kan nie denk dat hy my alle jare dat ons getrouwd is, ooit gevraad of ek swaard is nie om te dink ek het 32 jaar van my leven op, oog, opgeoffer om na die racistiese skirk te kyk, het sy gul afgegaan. Een Duitse tanny, Marie-Louise, 74, het haar dooi vriendin Elise, weer, 81, in 2005 in die tuin begrawe en die toelaas en pensioene bly trek. Die overharde in Asfeld het dinsdag aangedrong dat die skelm tanny 2 jaar en 10 maande tronk toe gaan. Daar word berekende sy het meer as 2,3 miljoen rand in haar zak gesteek. Eers in 2013 het die overrede achtergekom, die vriendin is weg. Iemand moest die ten nie gehelp want sy loop al jare lang met ‘n loopraam. In die VSA is een tweeling gebore, maar die een het 5 weke voor die tweede een die eerste le lewingsligge sien, maar albei verkeer in goeie gezondheid. Een terroris wat in Brussels aangekeer is, het erken dat hy een van die ligawe bomplanters is, en die man met die hoekie is, waar op die kameras vastgevang is. Maar die skundige sê, dit is om die ware oortreder te beskerm, dat hy die erkenning gemaakt het. Minstens 85 mens is dood toe Indië, In Indie toe een van die tempels waarin hulle was aan die brand geraak het en hulle nie by thuis kon word nie. Sportnees, die nieuwe springbok africhter word morgen aangekondig, vier maande na het Heineke meer bedank het en twee maande voor een reeks van drie toetsen tegen Ierland. Die voormalige stommers africhter Alistair Koetzee word beskou as die ginsling om die pos oor te neemt. Die beplanning van die nieuwe afrigter aanstellings sal by 'n media in Johannesburg bekend gemaak word. Die nuusagentskap Reuters berig dat een van die nieuwe afrigter se eerste take sal wees om meer swart spelers in die springbok op te neem. Die 52-jarige Coetse het volgens berigte 'n kontrak met 'n Japannese klub beëindig om na Suid-Afrika terug te keer. Pieter Meiburg 25 Meneer P.E. van 2013 in die Eisterman kompetitie in een tyd van 11 minute 24 sekondes voltooi dank sy Meiberg sal vier behoefte gehoors, gestreemde kinders nou gehoorstek ontvang. Jammer, 11 uur 24 minute en 44 sekondes. Die drie eerste plek in die vrouwe afdeling van die standaardbank Ironman Afrika kampionskap behoort aan die eerste Gysa Litunen van Finland, 9 ure 6 minute 55 sekondes. Die tweede, Sissy Cheaten van England, 9 ure 9 minute 49 sekondes. Die derde, Lucy Gustafs van Engeland, 9 ure 11 minute 43 sekondes. Dit is die einde van vandag se Nieuwbrug. 'n Paar handvolflatse voor ons by die temperature in die land kom.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 aller lekkerste Boltoong by Boltoong en Baids gelee in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria Piet sê ek verkoop lekker Boltoong, Droowors Chili Baids en nog ander Boltoong producte ten een billike prijs Skakel my Piet Smith by Boltoong en Baids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 Weerman, Weerman, wat sê jou verslag? Is dit reen er of zonskyn vandag? Die temperatuur vir, vir vandag vir die hoofdcentra in die land, soos dit is die vakantse weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolk, warm met een minimum van 28 en een maximum van 35. Naas breid, mooi weer met een minimum van 11 en een maximum van 29. Pretoria, mooi weer met een minimum van 16 en een maximum van 28. Johannesburg, mooi weer met een minimum van 14 en een maximum van 26. Vereniging, mooi weer met een minimum van 9 en een maximum van 29. Bloemfontein, Mooi weer met 'n minimum van 14 en een maximum van 26. Terban, Mooi weer met ’n minimum van 19 en een maximum van 32. Ristenburg, Mooi weer met ’n minimum van 15 en een maximum van 27. Oslanden, Mooi weer, Baar warm met ’n minimum van 22 en een maximum van 36. Kaapstad, mooi weer, met 'n minimum van 15 en een maximum van 27. Uppington, mooi weer, met ’n minimum van 21 en een maximum van 31. Sade Lint, gedeeltelik bewolk, met ’n minimum van 11 en een maximum van 27. Port Elizabeth, mooi weer, met 'n minimum van 18 en een maximum van 4 Dit is die einde van volgende Nies en weerbegrig Indien jy program wil aanbied op SIK Nies Radio of jy op bezig wil adverteer kontak ons gerus Ons e-post adres nies by sikradio.com Ek herhaal nies by Maak ook gerus gebruik van ons webwerf vir volks eiwe bezighede www.v.nl 7Z,lauis at verdien zich gratis daar. Skakogere is in verniees en weerberichte week da om 8ers sochens. Ons het tens mae aande om 8 ons booorlogch reeks en vernaalt het ons ons vierde episode. Skako is in. Dit is ook sommer maklik om na, is al ek al radio te luister enige plek enige tyd met tune in. Dit werk op enige saalfoon, tablet, android, skootrekenaar of rekenaar en gebruik maar so tussen 17 tot 20 met per uur om saam te kuier. Gaan ook na ons Facebook plat en like om en hou om dagelik stop vir ons program aankondigings. Baie dankie vir jou ondersteuning en nooi al jou vrienden en familie om saam te keur op S.A.I.K. Niese radio. So groet ek Corrie, tot morgenochtend die tyd, die sê plek met Nies. Ek speel uit op hierdie maandagochtend met David Faurie, sy se kapboemelies. Sitte bykie hupel in die stap. Tot ziens. love lap en lang gedroom Gou goud water, oomse mond Droom van skatte in die grond Word toe wakker, grijp bepik Lach nie meer, hy staan en snik Veertien daag grawe hy Kyk net wat het hy gekry net wat het hy gekry